Послание до Тиатирската църква, четвъртата културна епоха Четвъртото послание е отправено към църквата в Тиатир, която символизира четвъртата културна епоха – Гракоримската. В Апокалипсиса тази епоха е характеризирана последния начин. До ангела на Тиатирската църква пиши Това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе мязът на лъскава мед. Зная Твоите дела и любовта, служението и търпението Ти, че последните дела са по-много от първите. Но имам против Тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да едат идоложертвено. И дадох и време да се покая, но не иска да се покая от блудството си, ето, аз скоро ще я тръща на болно легло и туря в голяма скръп уния, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните стях дела. И чадата й ще убия смор, и всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му, а на вас, Останалите в тиатир, които не държат това учение и които не са познали дълбоките работи, както те ги наричат, на сатаната казвам. Няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате докле дойда. И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще му дам власт над народите, както и аз получих от отца си и ще му дам зорницата. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Втора глава, 1829 стих В тази четвърта културна епоха човек е слязал със своето съзнание напълно на физическото поле. В тази епоха самото божество става човек, въплатява се, Става индивид. Това е епохата, когато самият човек придобива своята индивидуалност. В най-хубавите творения на гръцката скулптура, божественият идеал се показва в човешка форма. В Рим човешката личност се утвърждава върху материалното поле в понятието гражданин. Тогава се ражда това, което наричаме юридическо право, което определя отношенията между гражданите, както и техните отношения към цялото, към държава и общество. В тази епоха развитието на човечеството, неговото слизане в материята, беше стигнало до една точка, където се изискваше един нов импулс и той беше даден чрез проявата на Бога в човешки образ. За това в посланието той казва «На ангела, на тиатирската църква, пиши» Така казва Божият син. Значи на тази епоха вдъхновителят на посланията се разкрива като Божий син. Той е господарят на четвъртата културна епоха, която е върховен господар и ръководител на цялата човешка еволюция. Затова той казва: Аз съм, който изпитвам вътрешности и сърца. Значи космичният аз е слязал на физическото поле и утвърждава азът в човека който работи отвътре за организиране на душевния живот на човека. Това е епохата, в която се утвърждава властта на Аза в човека, Затова вдъхновителят на посланията казва «Аз съм, който изпитвам вътрешности и сърца». След това казва «Който победи, ще му дам власт над народите и ще му дам зорницата». «Който победи», т.е който утвърди аза в себе си под влияние на Христовия импулс, ще стане господар на живота си и ще бъде господари на народите. И ще му дам зорницата, значи, че под влияние на Христовия импулс човек ще влезе в новата епоха, която е в началото на втория подпериод, земния период, наречен Меркуров подпериод. В много езотерични текстове имената на Меркурий и Венера са разменени, и тук, като се говори за зорницата, подразбира се, както казах, влизането във възходящия подпериод на земния период, който е наречен Меркуров подпериод, когато човешкият аз напълно ще се утвърди и отдухотвори и ще добие напълно власт над материята. Ще кажа няколко думи и за следния израз. Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица, която учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. В миналите културни епохи човечеството е слизало постепенно от духовния свят към земята, в което време то е имало връзка с духовния свят. Колкото повече слиза в гъстата материя, все по-малко хора имат някаква връзка с духовния свят четвъртата културна епоха, те са голяма рядкост и са означени в посланието като пророчица Езавел, която учи и прилъгва моите слуги. Това е едно отпадъчно ясновидство, което трябва да престане напълно, защото в него има нещо болезнено, защото развитието е отишло твърде далеч. Човешкият аз е слязал на физическото поле и трябва вътре в себе си да намери Бога. И като намери Бога в себе си, тогава отвътре да погледне възвишения божествения свят. Затова този, който дава посланието към четвъртата култура, иска това ясновидство да се прекъсне, да се прекрати, за да може духът да се осъзнае напълно на физическото поле. Това ясновидство е резултат на вмешателството на изостаналите в развитието духове, които искат по този начин да задържат човешкото развитие. Това са медиуми, които спекулират с стремежа на хората към духовното. С този намек вдъхновителят на посланието иска да каже, че по този стар начин връзката с невидимия свят не е желателен и трябва да се прекъсне. За да може човек да погледне в себе си и там да намери Бога.